Довго горіла мати, а вже поправляючись, очі вернула від сина, відверталась від його погляду, але ж і в ці дні він не уникнув юрти шалпан. Тільки що наспіх, тільки зовсім критькома, і як мати поправилась, то принишк і собі, і тільки тужив, мріючи зараз, аби швидше вернувся батько. Багенбай приїхав нежданно, хоч і очікували його вже давно, і наказав Айдарові збиратися. Раді звільнення від біди і біль за втратою краденого щастя мішалися в Айдарові голові. Аж манів він од власних думок, тільки одного хотів, швидше, швидше геть звідси. Хоробрим і сміливим вивив він себе вже у першому бою, коли повів Багенбай свою дружину на північ, де на казахів напали калмики. Потім відзначився і в боях із джугарами. А коли приїхали тепер воїни Багенбая до рідного Аулу, то Айдар прибув разом із батьком і намагався не зустрічатися і шолпан. Двічі за останній рік були вони в Аулі, коли переганяли коней на рідні пасовиська Джайляу куди перебрався на літо весь аул, і коли вертали назад на місце зимівки на півночі, де аул розміщався, стало. То все були звичні клопоти. І Айдар поринав у роботу, займався конями, ганяв на полювання разом із іншими джигітами, і лише ночами бояла у ньому кров, і мало не плакав він, знестями кусаючи подушку, віднесли від того, що Бог скарав його такою грішною любов'ю, таким краденим коханням. Уже перед самим відходом в новий похід вирвав він часину і зустрівся Шолпан. Коротка була та зустріч, але ніби чулося Айдарові, що то вже все. Він і собі так вирішив. І їй сказав, хоче шепотіла йому красуня, щоб втекти кудись удвох, щоб не розлучатися більше ніколи. Бо тільки він, що тільки він, тільки ні, він мав вирубати у собі цю біду, випекти, розпеченим залізом, випалити лютим вогнем, і зустріч їхня остання була ніби блискавка, ніби смерч із живих тіл, ніби. Нікому на світі не розплисти було той клубок, який сплелися вони у жазі пристрасті. Але розплила його доля. І він теж. Айдар і далі уникав батька, уникав розмов із ним і його поглядів. А Багенбай, вже старий батир, обважніли з роками, Хоч зберіг ще силу свою і міць, ніби зумисне почав тягнутися більше до молодшого сина, суворо почав вічому горнутися до нього, хоч мав ще інших дев'ятеро дітей, і четверо з них були воїнами у його дружині. А Шалпан врешті завагітніла. І, може, від того подобрішав старий Багенбай, може, від того, що чекав нового нащадка на старості своїх років, чуваючи що ще небагато йому лишилося війни і походів, що надходить час, коли доведеться йому осісти назавжди у своєму аулі, і лише сини його продовжуватимуть його справу. Коли Шалпан завагітніла, то це вже вирішило усі питання само собою. Та й на довгий час, а коли народила сина, влаштував Багенбай бучний той. Айдар сидів на святі, дивився на шолпан, з немовлям на руках, і не міг ні про що думати, бо то міг бути його син, а найпівніше так воно і було. А що це все означало тепер? Що це означало його житті? Де його життя? Де він сам? І хто він? Оцей вир пошутів і вихопив Айдара далеко уперед з-поміж своїх воїнів, коли військо Есим Хана оточило великий Ташкент, намагаючись узяти його приступом, а Кіно та Юсун Хана виступила із південних воріт міста і вдарила по степовому війську. Захопившись боєм, Айдар нещувся, як опинився в кільці емірських воїнів, і, пробуваючись крізь оточення, був збитий із сідла, перетоптаний кіньми, і врешті заарканений і зв'язаний утрапив разом із іншими бранцями до ташкентського зіндану.